În hotarul veșniciei, Duhul nostru-l pune. Cartea lui Isus, El ni te a adus, Să, să în noi, arul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetele 5 și 6 Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate în prejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. Anumite hotărâri nu le poți lua de unul singur, mai ales în lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, ci trebuie să se adune la oaltă bătrânii, Presbiteria adunării și sub călăuzirea Duhului Sfânt să cântărească toate lucrurile și apoi să ia hotărârea. Dacă astăzi s-ar proceda la fel, unde ar fi prezbiterii? Dar biserica s-ar putea găsi? E o întrebare serioasă. Adevărat, scrie Richard volumbrand dacă fii risipitori ar dori să se întoarcă la casa tatălui, ei n-ar ști unde să o găsească. În loc de un cămin părintesc, Există multe grupări divergente, fiecare din ele pretinzând că dețin adevărul. Dumnezeu nu poate fi de partea unui om care nu este în pace și unitate cu întreaga biserică, înțelegând prin biserică acea comunitate sfântă a credincioșilor adevărați care poartă crucea. Nu este mântuire în nenumărate secte, partide, mici și mari, care umplu lumea, ortodoxie, catolicism, anglicanism, luteranism calvinism, baptism, etc., ci numai înăuntrul unicei biserici a tuturor creștinilor. După ce au făcut deosebire între confesiuni și adevărata biserică, copiii lui Dumnezeu trebuie să-i mențină unitatea. Este rușine ca duminicile să ne împrăștiem la sute de confesiuni, iar pe Isus să-L lăsăm singur. Un scritor francez scria «Socotim lași pe oricine care, pentru a lansa o teorie la care ține morțiș, refuză să o supună unei critici serioase a faptelor și unei critici a istoriei». «Da, sunt adevăruri care devastează», spune un înțelept. Apostolii și prezbiterii, bătrânii adunării, erau vasele potrivite prin care Domnul Iisus lucra în biserică. Prin ei dădea El lumină în toate privințele ca toți frații și surorile care alcătuiau biserica să aibă un mers drept pe calea cea nouă și vie. Cartea Faptele Apostolilor vorbește despre prezbiteri ca având rol însemnat în viața comunității. În mediul iudaic de la Ierusalim, acești prezbiteri formau prin analogie bătrânii poporului iudeu o categorie de creștini respectați pentru vârsta, înțelepciunea și credința lor. S-au adunat la oaltă ca să vadă. Adunarea luminilor de o lumină mai puternică, adunarea puterilor de o putere mai mare, adunarea mai multor ochi de o limpezime mai desăvârșită ca să vadă adevărul fără greș. Adunarea credincioșilor în același duh este un prilej de lumină și putere în vederea lucrării pe care o au de făcut pe pământ. Împrăștierea și dezbinarea sunt armele deavolului cu care câștigă biruință pentru sine în rândurile urmașilor lui Hristos. Lucrarea lui Dumnezeu cere slujitorilor să i multă chipzuință când e vorba de bunul ei mers. Cine are pe inimă mântuirea sufletelor, ia piedicile din calea lor. Legea pune piedici, harul netezește calea mântuirii. Spunea barbu de la Vrancea, mântuirea tuturor e mai cuprinzătoare ca a fiecăruia în parte. Sunt împrejurări când nu trebuie să iei hotărâri de unul singur. Adună atunci frații demni de încredere, spune-le starea ta sau încercarea prin care treci și după ce vă sfătuiți, rugați-vă Domnului ca El să vă dea lumina Lui și în această lumină luați hotărârea care trebuie. Să vadă ce este de făcut. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt vede ce are de făcut și ce are de făcut un credincios al Domnului Iisus un singur lucru, să înalțe pe mântuitorul său, felul său de a fi, prin traiul și mărturisirea cu gura, pentru ca sufletele păcătoase să-l cunoască, să vină la el și să fie mântuite. Eu nu pot vorbi iscusit despre tine Căci limba e prea slabă să pot să vorbesc Dar inima ar De Iisus Să îmbinesc Și pot doar atât Ca să spun Te iubire Dar inima mea ar De Isus mine, și pot doar să spun, te Versetul 7 După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Așa se întâmplă la asemenea adunări, dar Dumnezeu veghează dacă adunarea este a lui și ridică pe unul dintre slujitori prin care face de plină lumină. Când este atacat adevărul, fie adevărului trebuie să folosească mijloacele potrivite ca să biruiască adevărul. Dacă trebuie vorbit mult pentru apărarea adevărului, atunci să se folosească vorbirea ca mijloc de apărare. Dacă trebuie tăcere, atunci să se folosească tăcerea, dar niciodată forța fizică. Cine vrea să apere adevărul cu sabia sau cu pumnul, acela a ieșit din hotarele adevărului. El se află pe un teren greșit, străin și nu face nici o slujbă pentru adevăr, din potrivă. Unde se folosește forța fizică sau calomnia, acolo nu este adevărul, ci minciuna și interesele murdare ale omului pământesc. Mai bine este ca întemeiat pe adevăr să învingi o părere, decât neîntemeiat pe o părere să te învingă adevărul. Când cauți adevărul, se poate să învingi toate câte ți se pun în cale, dar când l-ai găsit, nimeni nu te mai poate învinge. Adevărul triumfă prin puterea lui internă, puterea, prin aparența ei externă, spunea Epictet. Roland spunea, viermele morții nu poate roade adevărul adevărat. După multă vorbă și clătinare în hotărâre, în adunarea lui Dumnezeu este ridicată statornicia în adevăr. Petru înseamnă stâncă statornică și atunci toate lucrurile se limpezesc. Victor Hugo scria, se poate rezista invaziei unei armate, dar nu unei idei care i a sosit vremea s-a sculat Petru și a zis Că fiul adevărului Petru s-a sculat să apere adevărul. Că vas ales al Domnului Isus Hristos, ca vas ales al Domnului Isus Hristos, Petru s-a sculat să apere alt vas ales, pe Pavel. Ca unul care primise Duhul Sfânt, Petru s-a sculat să apere pe altul care de asemenea primise Duhul Sfânt. Cei ce sunt de aceeași fire, de aceeași natură, se alipesc și se apără reciproc. Petru se alătură lui Pavel care a primit din partea lui Dumnezeu să facă acest lucru. Cine ascultă de Dumnezeu, înțelege pe altul care la fel ascultă de Dumnezeu. Fraților, știți că Dumnezeu a făcut. E nevoie de știință pe calea cea nouă a Domnului Isus. Știți că Dumnezeu a făcut. Numai după ce știi singur un lucru, îți găsești echilibrul în viață. Mai întâi să recunoaștem ce e adevărul, căci atunci vom recunoaște și ce e fals, până atunci niciodată, spunea Thomas Carlyle. Prin gura mea neamurile să audă Evanghelia și să creadă. Dumnezeu mi-a dat gura nu numai să mănânc și să vorbesc cu ea lucrurile de jos, ci ca să mărturisesc cuvântul adevărului său, al Evangheliei sale, tuturor celor cu care vin în legătură și să mărturisesc în așa fel încât să ajungă la credința care aduce mântuirea prin cuvânt. Numai această mărturisire este adevărată și dorită de Dumnezeu. Auzirea cuvântului Evangheliei trebuie urmată de credință. Atunci se produce lucrarea cea tainică a nașterii din nou, atunci viața primește lumina adevărului. Luther spunea, credința este creatorul divinității nu în persoană, ci pe pământ iar montesquieu spunea la rândul lui există anumite adevăruri pe care nu e destul să le impui ci mai trebuie să le faci ci mai trebuie să le faci și simțite să câmp, eu nu pot prea frumos despre tine căci gra un și ușor o voce dar coarda iubi, prina prim, se vin mine. Librează și spune, mereu te iubesc. Dar coarda iubit, prina prim, se mine vibrează și spun, ne mereu, te iubesc. Versetul 8 Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Afară de Dumnezeu nimeni de pe pământ nu mai cunoaște inima omului, și dacă El ne-o cunoaște, să în încredințăm Lui, căci El ne-o va și vindeca. Mai întâi trebuie să știm că Dumnezeu ne cunoaște inima și tot ce facem are valoare numai dacă inima este ceea ce trebuie să fie, curată, sfântă, eliberată de orice interes și stăpânită de plin de Duhul Sfânt. Am mărturisit pentru ei Când Dumnezeu mărturisește pentru cineva, nu mai au valoare mărturiile contrare ale oamenilor. Să fim totdeauna atenți la mărturia lui Dumnezeu, a cuvântului Său, cu privire la un om și apoi să ne spunem și noi părerea dacă mai avem ce spune. Și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Trebuie să știi că ai primit Duhul Sfânt așa cum trebuie să știi că te-ai întors la Dumnezeu și ai primit, prin credință și pocăință, pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor personal. Aceasta este o lucrare pe care orice om păcătos o face de plin conștient. Cine n-a făcut-o încă nu-i creștin, chiar dacă numele Lui se află scris în registrele unui cult creștin. Duhul Sfânt este dat tuturor celor care cred și se încred în Domnul Isus. Nașterea din nou este lucrarea Duhului Sfânt, viața cea nouă este lucrarea Duhului Sfânt, creșterea duhovnicească este lucrarea Duhului Sfânt. Cine n-are Duhul Sfânt nu al Lui Hristos. Tot ce se face bun și folositor pentru mântuirea sufletelor se face prin Duhul Sfânt. Un om al lui Dumnezeu spunea, cel ce nu este spiritual până și în carnea sa, devine carnal până și în spiritul său. Fără Duhul Sfânt nu-i cu putință să faci parte din familia lui Dumnezeu cel de trei ori sfânt. El dă Duhul Sfânt tuturor celor care au credință și pocăință și care au primit pe Domnul Isus ca mântuitor. Duhul Sfânt este o necesitate, ca și viața cea nouă primită de la Dumnezeu. Așa că Dumnezeu, care cunoaște toate cele necesare vieții celei noi, ne dă totul dacă ne deschidem spre El. Și mult să înțeleg, eu nu pot despre tine, căci tainele ta ne adânci o pleșel putea-mi gândi, riși-vă, să-ți mime, ce lacrimi scu, ne-Iisus, te iube. Putea-mi gândi, riși-vă, să-ți în n te Versetul 9 N-a făcut nici o deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. În fața lui Dumnezeu toți oamenii credincioși sunt la fel, pentru că toți au fost primiți în casa sa, prin credință. Credința face pe toți oamenii la fel în fața Harului Mântuitor și în fața Duhului Sfânt, Mângâietorul. Dumnezeu este nepărtinitor și ca El trebuie să fim și noi când este vorba de daruri. El ne dă tot ce ne trebuie, întrucât suntem făpturile Lui cele noi și ne-a chemat în lucrarea sa. În această lucrare nu ne trimite cu ceea ce avem noi, ci ne dă darurile sale după cum este nevoie. Abaterea de la egalitate înseamnă nedreptate, spune Sfântul Grigorie Teologul. În trupul lui Hristos nu este ierarhie. Cum să fie ierarhie într-un trup? Așa cum păcatul și moartea dărâmă toate barierele ridicate de oameni între ei, tot așa Dumnezeu, când este vorba despre mântuirea lor, nu face nici o deosebire. Cine întinde mâna credinței, fie rege, fie cerșetor, primește harul mântuirii. Apoi cei mântuiți, născuți din nou, sunt contopiți în trupul lui Hristos, unde la fel nu este ierarhie. Darurile Duhului Sfânt nu-i fac pe oamenii credincioși mai mari, ci mai îndatorați față de semenii lor. Care mădulare din trup se consideră mari, cu rol de conducere, iar celelalte să fie supuse? Întrucât le-a curățit inimile prin credință. Curăția pe care o aduce credința în Hristos în om îl zbăvește și de dorința de afimare. Unde este această dorință nu-i curățire adevărată, nu-i mântuire. Ceata bătrânilor, prezbiterilor nu se consideră deosebită de adunarea credincioșilor și au o grijă în plus ca să ajute pe cei mai noi, fără experiență, să le împartă hrana duhovnicească prin cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citesc și le explică. Cine are două lui Hristos, înțelege ușor adevărul acesta. Zice Sfântul Irineu, Într-adevăr, biserica, deși răspândită în lumea întreagă până la marginile pământului, primindu-și de la apostoli și de la ucenicii lor credința, păstrează cu grijă această propovăduire și credință și ca și cum ar locui într-o singură casă, crede în ea în același fel, într-un suflet și într-o inimă și le propovăduiește, le învață și le transmite într-un glas, ca dintr-o singură gură. Le-a curățit inimile prin credință. Credința. Ce este credința? Credința adevărată este o putere care pune în mișcare voința noastră spre a primi voia Domnului Hristos. După primirea voii lui Hristos în noi, cunoaștem că avem credința cea adevărată, iar voia lui Hristos este sfințirea noastră și intrarea în trupul său. Credința este convingerea lăuntrică a Duhului că făgăduințele și spusele lui Dumnezeu sunt sigure, pentru că poartă semnătura Dumnezeului suveran care nu poate să mintă. Credința este mâna pe care omul o întinde spre Dumnezeu pentru a apuca darul harului său, care este mântuirea. Richard Wurmbrand scrie, Credința singură mântuiește, dar credința care mântuiește nu rămâne niciodată singură, ci totdeauna este însoțită de fapte. Alminter este o credință eretică. Preot profesor Dumitru Stăniloae scrie Credința e primul pas în viața duhovnicească. Se pune însă o întrebare legitimă. Ce rost are botezul pruncilor care nu pot să creadă? Cine gândește, înțelege. Cu privire la religia ortodoxă, un prelat ortodox, Antonie Plămădeală, Mitropolita al Ardealului, scria Ortodoxia e de la Hristos și de la apostoli. Noi n-am apărut nici la 1054 precum catolicii, nici în secolul al XVI-lea precum protestanții, nici în secolul 17-18 precum uniții, nici în secolul 20 precum cultele neoprotestante și sectele. Am încheiat citatul. Pentru cunoașterea și înțelegerea adevărului istoric, deschideți Noul Testament. Unde găsiți acolo învățătura despre cultul icoanelor, despre cultul morților, parastase și pomeni, despre cultul Maicii Domnului, despre liturgie, despre cultul sfinților, despre ierarhie și odăjdiile, veșmintele ei, etc. A spus ceva despre acestea și altele, Domnul Isus și Apostolii? În Telegraful Român, Sibiu 1994. Numărul 17-18 pagina a 2 citim Judece oricine. Unde e adevărul? El nu poate fi decât acolo unde a rămas statornic. El nu poate fi acolo unde s-a schimbat după mintea oamenilor mânați de mândrie și de fapt aflați sub păcat. El nu poate fi acolo unde unii au acomodat Sfânta Scriptură după interesele oamenilor. Cu privire la viața practică a ortodoxilor, iată un document publicat în ziarul amintit mai sus, Tribuna din 27 aprilie 1994. Articolul la Ogna Sibiului, Balul Sfintelor Paști. Cităm. Duminică 1 mai, ora 20, la Casa de cultură a orașului Ogna Sibiului, va avea loc tradiționalul bal al Sfintelor Paști. Își dă concursul una dintre cele mai populare formații din județul nostru, Herodox, din care nu vor lipsi Donald și Neluța Zugrav. Sunt invitați să participe și tineri din alte localități. Am încheiat citatul. Spre dimineață s-a încins o bătaie, tăindu-se cu cuțitele mai mulți tineri. Așa o fi ortodoxia care vine de la Hristos? Vrem să ne înșelăm singuri? Le-a curățit inimile prin credință. Cei care au fost curățiți cu adevărat prin credință devin nepărtinitori. Curățirea inimilor se face prin sângele Domnului Iisus Hristos, dar totul pornește de la credință. Cine nu crede în jertfa de pe cruce, nu primește mântuirea, adică iertarea păcatelor. Credința adevărată te curăță și de păcatele în legătură cu morala, dar și de învățături străine de cuvântul scris al lui Dumnezeu, străine de Duhul noului legământ. Credința adevărată te curăță de orice Duh străin de Duhul lui Hristos, Duhul de partidă de exemplu. Credința adevărată te contopește cu unicul trup al lui Hristos, adică biserica lui Ceavie. Credința adevărată dărâmă zidurile de despărțire dintre copiii lui Dumnezeu. Credința adevărată te mută din lumea pământească felul ei de a fi în locurile cerești, felul cerului. Credința adevărată te face asemenea lui Dumnezeu.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 Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nici o deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Spre slava Domnului cântăm cântarea Eu nu pot vorbi iscusit despre tine. Eu nu pot vorbi iscusit despre tine Căci limba-i prea slabă să pot să vorbe, Dar inima ar de Iisus se înbine Pot doar atât, ca se spun, te iubesc. Dar inima mea de Iisus se în mine Și pot doar atât, ca să spun, te iubesc. Eu nu pot prea frumos despre tine. Căci graful mi-e spins și ușor cu voce. Dar e cu prin april se se mine vibraze și spun ne-mereu te iubesc dar cuarda iubiria prim se mine vibraze și spun ne-mereu te iubesc Eu nu pot despre tine Căci tainele ta de adânci o pleșe Puterea gândirii și viața din mine Ce-n lacrimi îți spun. Ne Iisus te iubesc puteam-mă gândi ris și vreau din la crime cu Ne Iisus te iubesc să iubii iubi Trea din mine Mai mult eu nu am Doar atât Dăruie Și-mi pri de întru na din tine Iubirea se pot și mai mult să iubești Și-n inima prin de iubire prea Iubirea se pot și mai mult să